Ràdio Cornellà 104.6 FM El primer vídeo festival per dones ja està en període de votació. Seran els internautes qui decidiran els 10 millors vídeos que dones més grans de 16 anys de tot Espanya han presentat aquest concurs de l'associació Dones en Xarxa. Cornella Notícies, serveis informatius. L'entrevista. 119 vídeos estan sota sentència de la votació popular per després passar a una segona fase on un jurat decidirà quin és el vídeo guanyador. Es tracta del primer vídeo festival per dones que porta per nom FAMITIC i organitzat per dones en xarxa una entitat que ha estès les noves tecnologies entre moltes dones corneianenques, per cert. El concurs té la mateixa finalitat que l'associació, que és evitar l'excletxa digital de que i les dones tinguin les mateixes oportunitats que els homes a l'hora d'accedir a les noves tecnologies amb aquesta fita, els vídeos han de reflectir una situació o activitat que mostri la presència activa de les dones a internet o bé les animi a participar a la xarxa. Per tenir una primera valoració d'aquest concurs de Dones en xarxa, la Patricia Fernández, dinamitzadora local de Dones en xarxa i també tallerista de Cornellà, es troba al telèfon del Cornellà Notícies. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Han estat 119 vídeos que s'han presentat en primer, la primera edició del Famític. Des del vostre punt de vista, des de dones en xarxa, com valoreu aquesta participació? Bé, bueno, estem molt contentes perquè, sobretot, cap al final hi ha hagut una pujada de, de dones que han volgut participar, molt important, no? I, a més, hi ha hagut dones que han presentat més d'un vídeo perquè es podia fer i això vol dir que teníem moltes ganes, no? Us esperàveu aquesta bona recepció? Bé, bueno, ho desitjaven, no?, però, clar, mai se sap. I llavors, doncs, pues, bueno, al final estem bastant contentes i, jolín, no sé, esperem que la cosa pugui continuar i podem fer més, més edicions, no? El període de votació és popular, la primera fase, fins al 19 d'octubre. Com estan anant les votacions? Bueno, de moment s'està votant bastant. i Hi ha vídeos que, com a mínim ahir, tenien ja 400 i pico que està molt bé perquè, res, acaba de començar, no? i, i bueno, ja veurem veure, com, com continua la cosa. Uh -huh. uh, per votar centra uh, dins del, del mateix web i allà també es pot veure tots els vídeos presentats, no és així? Sí, exacte, hi ha una pestanyeta al menú a la part de dalt que diu veure tots els vídeos, si cliques allà surt una pàgina i hi ha unes flatxetes al final que pots anar tirant cap endavant, cap endarrere per arribar a veure els 119 vídeos. Patricia, tu que suposo hauràs vist la gran majoria, ja no dic tots, perquè és, potser és una mica difícil, com ens podries descriure aquests vídeos? Què és el que podem trobar? Bueno, hi ha una mica de tots perquè realment, com comentàvem ja l'altre dia, eh, el tema d'ones d'internet, hi ha vídeos que efectivament s'ajusten molt a aquesta temàtica i hi ha vídeos que, bueno, que són una mica més, més lliures, hi ha vídeos molt, molt artístics, no?, de de dones que surten allà amb la cara, passen per diferents emocions, no?, i com una mica abstracta, hi ha una mica tipus paròdies, no?, com el, com el de les dones del gris i no sé què, hi ha una mica de tot, la veritat, però bé, bueno, tot està bé, no?, I, i val la pena de veure. La segona fase estarà votada per un jurat. Aquest jurat com està format? Doncs mira, jo encara no tinc la informació, perquè és una mica top secret, Vale. Sé que hi ha algunes persones, eh, em sembla que està l'Antoni eh, Rubí, eh, que és un blocaire de política i tal molt important. Hi ha una dona que és eh, cineasta, que ara no me'n recordo, la Carmen Feixa, em sembla que es deia, però no estic segura. <ríe> I, bueno, I seran diverses personalitats, no? la videobloguera Saray Pabón també serà, Eh, però encara jo no tinc tota la informació, perquè uh -huh. seré una mica sorpresa. Molt bé, Patricia, i ara per acabar digues aquí la web, no? Perquè hi ha persones que, ve, que vulguin veure tots els vídeos i votar i donar doncs, el seu vot de confiança. Doncs mira, la web és 3 www.femitic.cat Així ah, de senzill, www.femitic.cat Sí. Sí. Molt bé, doncs Patricia Fernández, dinamitzadora local de, de Dones en xarxa. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, explicar-nos com va aquest període de votacions i després ja parlarem un altre cop per saber qui ha estat el guanyador. Molt bé, moltes gràcies.